Розділ двадцять четвертий Наступного ранку тіло скарблить було таке затерпле і зболіли від довгих миль труської їзди на візку та пішої ходи, що кожен порух завдавав пекельних мук. Обличчя обгоріло від сонця, долоні в пухирях. Язик, мов з дерев'янів, у горлі пересохло і пекло вогнем, і хоч скільки вона пила води, все не могла погасити спраги. Голова розпухла, несила була повести в бік очима. Її нудило, як у перші місяці вагітності, а запах смаженого ямсу за сніданком викликав відразу. Джеральд міг би пояснити їй, що після добрячої вчорашньої випивки це у неї звичайнісіньке похмілля, перше в житті, але він не помічав нічого. Він сидів на чільному місці за столом, сивий старий чоловік, з відсутнім поглядом вицілих очей, втуплених у двері, з головою трохи нахиленою набік і наслухав, чи не почує шелесту сукні Елен та знайомого запаху парфумів з лимонної вербени. Коли Скарлет сіла за стіл, він пробурмотів «Почекаємо, поки прийде місіс Огара, вона затримується». Скарлет піднесла голову, що аж гула від болю, і подивилась на нього з неймовірним подивом, але помітила благальний погляд мамки, яка стояла за Джералдовим стільцем. Тоді надсильно підвелася, приклала руку до горла і глянула ще раз на батька в яскравому вранішньому світлі. Він позирнув на неї якось невидюще, і вона побачила, що руки в нього тремтять, а голова трохи посмикується. До цієї хвилини вона не усвідомлювала, які великі надії покладала на те, що Джеральд візьметься господарювати, підказуватиме їй, як повестися в тому чи іншому випадку. А ось тепер... Але ж учора ввечері він наче був майже при тямі. Нехай не було звичайних його хвастощі, вижвавості, та все-таки він більш-менш послідовно розповідав про події. А ось тепер, тепер він навіть забув, що Елен померла. Подвійний удар, прихід Янки і смерть Елен, затьмарив йому розум. Скарлет уже хотіла була сказати щось, але мамка рвучко захитала головою і витерла крайчиком фартуха розчервонілі очі. «Невже ж тато і справді схибнувся умом?» – подумала Скарлет, відчуваючи, що голова в неї от-от лусне від цього нового випробування. «Ні, ні, це йому просто памороги забила. Він лише хворий. Це в нього минеться. Має минутись. Але що я робитиму, коли не минеться?» «Ні, я не буду думати про це зараз. Не буду думати зараз ні про нього, ні про маму, ні про інше страхіття». Не буду, поки сама не піддужаю, щоб це витримати. Так багато всіляких справ, про які треба подумати. Та й пощо сушити собі голову тим, чим однак не зарадиш, коли стільки клопотів, де щось таке можна зробити. Так, і не доторкнувшись до їжі, вона вийшла з їдальні і подалась на тильний ганок, де на сходинках сидів порк, босий, у лахманах, на які перетворилася його найкраща ліврея, і лущив горішки арахісу. В голові у неї гупало і стукало, яскраве сонячне світло різало очі. Навіть стояти на ногах було страшенно важко, тож вона намагалася говорити якомога коротше, відкинувши всю ту елементарну чемність щодо негрів, якою навчала її мати. Вона стала запитувати так різко і наказувати так ладно, що Порк вражено звів угору гору брови. Міс Елен ніколи й ні з ким не говорила таким гострим тоном, навіть застукавши негра на крадіжці курки чи там кавуна. Скарлет знов заходилась розпитувати про поля, про садок, про худобу, і в зелених її очах з'явився такий твердий полиск, якого порк ніколи раніше в неї не завважував. «Так, Мем, цей кінь подох там, де я його припнув. Він лежав, устромивши морду в перекинуте відерце, де була вода. Ні, корова Мем не здохла. А ви не знаєте, вона привела теля, того вона й мукала так». «Добра ж повитуха буде з твоєї прісі, ущіпливо докинула Скарлет. Вона казала, що корова мукає, бо її не доїли. «Але ж прісі не збирається бути коров'ячою повитухою», – міс Скарлет. Тактовно заперечив порк. «І дякуємо Богові, що послав теля, бо це значить, у корова буде багато молока для панночок. А воно їм дуже потрібне», – як казав той лікар Янкі. «Ну гаразд, каже далі, з худоби щось лишилося». «Ні, мем, нічогісько. Крім одної льохи з поросятами, я загнав їх на болото у той день, коли янки прийшли. Тільки тепер бозна, як їх звідти дістати. Вона вперта була, ця льоха. Нічого, їх не важко буде знайти. Візьму з собою прісі і підеш зараз на розшуки». Порка на каз цей здивував і навіть обурив. Міс Скарлетт, але ця робота для польових негрів. Я завжди служив при домі». В очах у скарлець приснуло щось подібне до чертеняти з розжареними до червоного вилами. Або ви вдвох підете і знайдете льоху, або заберетеся геть звідси, слід за польовими неграми. Упорка на очах аж сльози виступили. Коли б то міс Елен була жива, вона розумілася на таких тонкощах, знала, яка глибока різниця в обов'язках негрів з хатньої обслуги і польових негрів. Забиратися геть, міс Скарлет. А куди ж я мав би дітися, міс Скарлет? Не знаю, куди, і це мене не обходить. Але кожен, хто не хоче працювати, нехай забирається звідси на здогін можеш і іншим це переказати. Добре, мем. А як з кукурудзою, бавовником Борку? З кукурудзою? Боже ж, мі, міс Скарлет. Та вони пасли коней кукурудзі, а що коні не доїли, не витолочили, забрали з собою. А по бавовнику ганяли свої гармати й фургони, і весь його витовкли. Вціліло лише кілька акрів, що над річкою, вони їх не примітили. Тільки тим не варто й морочитись, бо там хіба на три паки бавовни набереться. Три паки. Скарлик пригадала, що в Тарі щороку збирали багато десятків пак бавовни, і серце в неї боляче стислося. Три паки. Це ледь-ледь більше того, що ці недоради слеттері вирощували. А ще ж і податки. Власті Конфедерації стягували податки бавовною замість грошей, але цих трьох пак навіть і на це не вистачить. І перед властями не виправдаєшся тим, що всі полю війна ягри порозбігалися і нема кому збирати бавовну. «Але нехай, я й про це не думатиму зараз», – сказала собі Скарлет. «Податки не жіночий клопіт». Цим тато повинен перейматися, хоча він… Але ні, про нього я теж не думатиму. Ковікнули податки для конфедерації. Головне зараз, що ми матимемо їсти. Порку, а чи хто не з вас? Був у 12-ти дубах? Або в садибі Макінтошів? Там же могло щось лишитись на городі? Ні, мем, ми за межі тари не виходили. Боялися, щоб янки нас не схопили. Я пошлю до Макінтошів. Може, вона щось знайде, а сама піду до 12 дубів. «З ким же ви підете, дитя моє?» «Сама. Мамка мусить бути біля дівчат, а містер Джеральд не може». Порк зняв такий крик, що аж розсердив Скарлет. «Мовляв, там, у двенадцяти дубах, можуть бути янки або якісь безпутні негри. Їй не можна туди самій. Годі про це, Порку. Скажи ділсі, щоб зараз таки вибиралася. А ти з Пріссі, прижини сюди льоху з поросятами!» – коротко кинула вона і одвернулася. Старий мамчин-чепець від сонця, вибляклий, але чистий, висів, як звичайно, на кілочку на тийному ганку, і скарлет наклала його собі на голову. Мимохідь пригадавши, наче видав от хто з колишнього світу капелюшок із пухнастою зеленою пір'їною, що його привіз був їй ред із Парижа. Вона підхопила чималий козуб з дубового лубу і повільно ступила на сходинки. Кожен крок так відбунював її голові, не мов череп ось-ось мав луснути. Дорога до річки, червона і спекотна, тяглася поміж витолечених бабовникових полів. Ніде не було і деревця, що давало б затінок, а сонце пряжило так нещадно крізь мамчин чи пець, ніби він був з благенької марлі, а не з тупкого ситцю на підкладці. І курява забивала ніс горло, аж скарлет здавалося, що в неї порвуться від сухості голосові зв'язки, коли вона спробує заговорити. Ця дорога була в глибоких вибоїнах і коліях, бо шконі волочили тут важкі гармати, а колесами пересмагували навіть червоні канави оба біч. Кущики бавовнику попереламали і повтоптували в землю кавалеристи і піхотинці, які мусили сходити з вузького шляху, даючи проїхати артилерії. На самій дорозі і на околишніх полях валявся там і там усякий непотріб, що лишає по собі відступаюча армія. Пряшки, клапці кінської збруї, сплющені копитами і колесами солдатські фляшки, гудзики, сині кашкети, подерті шкарпетки, закривавлене шмаття. Скарлет проминула кілька кедрових дерев і низько цегляну огорожу навколо їхнього родинного кладовища, силкуючись не думати про новий горбок, що виріс бік трьох невеличких могилок її маленьких братиків. Ох, Елен! Вона зійшла з курного пагорка, проминула попелище і невисокий комен на місці оселі слеттері. І раптом подумала з люттю, що добре було б, якби і усе їхнє поріддя пішло з димом. Якби ж на ці слеттері, якби не ця пройде Еммі, що нажила байстрюка з їхнім управителем. Елен лишилася б жива. Вона аж зойкнула, коли гострий камінчик врізався їй у рану на нозі. Що вона тут робить? Навіщо їй скарлет то Гаррі? Найперші в окрузі красуні, яку так лалієли всі в тарі, водоктися цією вибоїстою дорогою мало не босоніж. Її маленькі ступні призначені для того, щоб танцювати, а не збивати їх об грудки. Її крихітні пантофлі мають виглядати звабливо, з-під яскравого шовку суконь, а не набирати в себе камінці і куряву. Вона народжена для того, щоб її пестили, щоб її годили, а замість цього знеможена і обдерта, голодом, мусить ниш порати по чужих городах. Біля підніжжя подовгастого пагорба текла річка. І такою остудою і тишою віяло звідти, де купка дерев схиляла свої віти над самою водою, що скарлет не витримала і присіла на положистому березі, скинула приношені в зуванці діряві паншохи і занурила розпечені ноги про холодну воду. Так добре було б сидіти тут хоча б і весь день. Далеко від безпорадних поглядів, звернених на неї у тарі. Тут де тишу порушувало тільки шелест листя та дзюркіт неквапливого потоку. Та хоч не хоч довелося знову взуватись і брести далі, тепер уздовж моховитого берега, затіненого деревами. Янки спалили моста. Але вона знала, що кроків триста нижче за течією, де річка звужується, був ще й місток з колод, перекинутих через річище. Скарлет обережно перейшла там на другий бік і побралася на гору. До 12 добів було ще півмилі дороги під пекучим сонцем. Усі 12 добів, які виросли тут ще з часів індіанців, так і досі стояли, розкинувши могутні крони, тільки листя у них побуріло від вогню та скарлючилось обпалене гілля. А в околі дубів лежали руїни будинку Джона Вілкса, обвуглені рештки колись чималого особняка, білі ковини якого так велично були пишалися на вершині пагорба. Глибока яма на місці пивниці, почорніли кам'яний підмурівок та два височенькі димарі – такі були рештки колишньої будівлі. Одна довга напівобгоріла колона впала на газон, придавивши жасминового куща. Скарлет сіла на цю колону, занадто приголомшена, щоб йти далі. Руйновище двенадцяти добів опекло їй душу так, як ніщо інше, бачене досі. Перед нею лежали гордощі роду вілксів, обернені на порох. Перед нею було те що лишилося від цього милого гостинного дому, де її завжди так щиро приймали. Дому, господиною якого вона уявляла себе у своїх нездійсненних мріях. Тут вона танцювала, обідала, фліртувала, тут з болими ревнощами в серці спостерігала, як Меланів сміхається до Ешлі. І тут таки, з затінку дерева, Чарльз Гамільтон збуджено стис її руку, коли вона сказала, що згодна стати його дружиною. «Ох, Ешлі!» – подумалось їй. Це й добре, що ти не дожив до такого. Боронь Боже, щоб ти оце все побачив. Ешлі оселився, був тут зі своєю молодою дружиною, але ні його син, ні його онук не приведуть уже сюди своїх дружин. Ані весіль, ані народин більше не буде в цій оселі, такій дорогій для неї і такій омріяній. Будинок цей помер. І Скарлет здавалося, що і весь рід вілксів поліг під його руїнами. «Не думатиму про це зараз, я цього не витримаю. Подумаю опісля», – промовила вона вголос, відвертаючи погляд у бік. Обійшовши пожарище, Скарлет подалась до городу повзвитолечені клумби троянд, що їх так ревно доглядали сестри Вілкс. І далі через заднє подвір'я, поприспалені клуні, курники, коптильню. Плоту навколо городу не стало, а ретельно оброблені зелені глядки – були так само витоптані, як і в тарі, м'яку землю геть усю виграсували копитами й важкими колесами, городину витолочили, поживитись тут було нічим. Вона пройшла назад, а тоді звернула на стежину до німотного ряду побілених негритянських хатин, гукаючи вряди годи агов. Але ніхто не озивався, навіть собак не чути було. Негри вілксів, мабуть, порозбігались або подалися за янки. При кожній хатині був городець, скарли це знала і тішила себе надією, що хоч на цих латочках землі щось-то знайдеться. Пошуки її виявилися немарними, однак вона була занадто втомлена, щоб зрадіти, побачивши ріпу й капусту, які хоч і прив'яли без води, а все-таки трималися на грядках, і стручки квасолі та бобів, пожовхлих, але цілком ще їстівних. Вона сіла в борозній, заходилася тремтячими руками. Порпатись у землі, наповнюючи поволі козуба. Сьогодні в тарі добре повечеряють, нехай і без м'яса. Хоча можна буде взяти на підливу трошки смальцю, що ділсі вживає для освітлення. І треба неодмінно нагадати ділсі, що краще б користуватися смоляними сосновими скібками, а лій приберегти на харчі. Біля тильних приступок однієї хатини Скарлет нагледіла невеличку грядку редиски і раптом відчула пекучий голод. Соковита, гостра на смак редиска. Саме цього й потребував її шлунок. Ледве обтерши редиску поділ сукні, вона відкусила половину і пожадливо проковтнула. Редиска була стара, тверда і така їдюча, аж у скарлет сльози набігли на очі. Але тільки на ця важкотравна грудка досягла порожнього шлунку, як той чинив бунт. І скарлет упала на м'яку грядку і виблювала. Запах негритянських тіл від хатин ще й посилював нудоту, і не в силі здолати її. Вона тільки безпорадно блювала раз за разом, тоді як хатини і дерева вихором проносились у неї перед очима. Довгенька пролежала вона так, припавши обличчям до землі, м'якої й затишної, мов пухова подушка, а думки її існували, як у тумані. Вона, Скарлет Огара, лежить з негритянською хатою серед руїн, Занадто знеможена і безпорадна, щоб ворухнутися, і ніхто в світі не знає, де вона, і не подбає про неї. А хоч би і знав, хто, однак не подбає, бо в кожного тепер голова своїм заморочена. І все це діється з нею, з Карлито Гарою, котра не вважала за потрібне простягти руку, щоб навіть підібрати з підлоги скинуті панчохи, або зав'язати шнурки на черевичках, котрі досить було натягнути, щоб в неї трохи болить голова, як усі кидались їй догоджати, котрої будь-яку примху завжди вдовольняли. І коли вона лежала так ницьма, надто безвладна, щоб відігнати геть згадки і клопоти, вони стали обсідати її, немов мов канюки, що чигають на смерть. У неї навіть не було сили сказати собі «Подумаю опісля про маму і тата, і Ешни, і всю цю руїну, а тож опісля, коли зможе це витримати». Вона не могла витримати цього зараз, але думати про них мусила хоч не хоч. Думки кружляли і роїлися над нею, шугали вниз і впиналися пазурями та дзьобами в мозок. Незмірно довгий час пролежала Скарлет так у безруху, лицем до піску, під пекучим сонцем, думками звертаючись до людей, яких уже не було в живих, звертаючись до життя, яке назавжди відійшло в минуле – Пробуючи прозирнути крізь непроглядну млу прийдешнього. Підвівшись нарешті, і ще раз кинувши погляд на чорні руїни дванадцяти добів, вона високо піднесла голову, але з обличчя в неї зник вираз, що промовляв про її молодість, і вроду, і душевну ніжність. Зник назавжди. Що минуло, те минуле. Хто помер, той мертвий. Розкоші безтурботних днів лишились позаду. Їх ніколи не вернути. І, перекидаючи через руку тяжкий козуб, Скарлет подумки взяла на себе відповідальність і за власну долю. Минулому нема вороття, отож вона піде вперед. Жінки півдня, ще добрі півсторіччя, оглядатимуться назад з незмінною гіркотою в очах, воскрешаючи в пам'яті те минуле і тих людей, які не вернуться, роз'ятрюючи в собі спогади, що завдають марного болю, хоча і допомагають з гордістю терпіти з негоди але Скарлет ніколи не оглянеться назад. Вона подивилась на почорнілий підмурівок і востаннє постали перед нею 12 дубів такими, як колись. Багатий гордовитий дім, символ високого стану і цілого способу життя. А тоді рушила з воротною дорогою до тари, згинаючись під повним козубом. Голод знову озвався в її порожньому шлунку, і вона сказала вголос «Бог мені свідок!» «Бог мені свідок, що янки ніколи мене не зломлять. Я пройду через все це. І коли війна скінчиться, більше ніколи, ніколи в житті я не голодуватиму. Ні я, ні мої близькі. Навіть перед крадіжкою чи вбивством я не зупинюся. Бог мені свідок, але я більше ніколи в житті не голодуватиму». В подальші дні Тара могла зійти за безлюдний острів Робінзона Крузо. Така там тиша залягла і така відірвана була садиба від усього світу. І хоча світ розкинувся лише за кілька миль звідси, здавалося, що незмірна просторінь збурнених морських хвиль відокремлює Таро від Джонсборо і Феєтвіла і Лавджая, ба навіть від сусідніх плантацій. Коли подох старий кінь, у них не стало єдиного їхнього засобу сполучення і ніхто не мав ні часу, ні сили долати пішки в томливі, червоні милі дороги. Часом у ці дні, сповнені виснажливої праці, розпачливих зусиль для всякого такого харчу і нескінченного догляду за триманими недужими дівчатами, скарлет несамохіть напружувала слух, чи не почуються знайомі звуки. Дзінкі сміх негриняти поміж хатин, порипування возів, що вертаються з поля, лункий скач Джералдового огиря через вигін, шурхіт коліс, коли екіпажі під'їжджають алеєю, і веселі голоси сусідів що заглядають ополудні погомоніти. Але даремно прислухалася вона. Дорога лежала безлюдна і порожня, і ніколи ані хмаринка рудої куряви не здіймалась над нею, звістуючи наближення гостей. Тара була островом серед моря зелених хвилястих пагорбів і червоних полів, Десь там був світ і були люди, які мали що їсти і могли безпечно спати під власним дахом. Десь там дівчата у тричі перекроєних старих сукнях безжурно фліртували і наспівували, коли ця війна скінчиться, як і вона сама ще кілька тижнів тому. Десь там точилися бої і гухкали гармати, і палали міста, і помирали солдати у шпиталях, просяклих нудотно-солодковим смородом. Десь там босонога армія в брудній домотканні одежі марширувала, воювала, спала покотом, голодна і спроневірена. І десь там зелені пагорби Джорджії посиніли від уніформ янки, вгодованих янки на гладких від кукурудзи конях. Війна і вся решта світу були ген поза тарою. А тут війна і весь світ не існували, крім як у згадках, що їх треба було відганяти, коли вони надто вже обсідали когось у хвилину знемоги. Зовнішній світ відступав перед потребами порожнього чи напівпорожнього шлунка, і життя зводилось до двох споріднених помислів – про їжу та про те, як її здобути. «Їжа, їжа! Чому шлунок має тривкішу пам'ять, ніж серце?» Скарлет могла приборкати душевний біль, але перед шлунком була безсила. І кожного ранку, щойно прокинувшись і лежачи клубочком, поки ще війна і голод не оживали у свідомості, в напівдрімоті дожидала, що от-от запахне їй смаженою грудинкою та свіженькими булочками. І кожного ранку, сильніше вдихнувши, відчувала запах тієї реальної їжі, яка була перед нею, і вже пробуджувалася насправді. На столі у тарі тепер бували яблука, ямс, арахіси, молоко – але навіть цієї невибагливої їжі ніколи вони не мали вдосталь. І коли вона дивилась на ті самі харчі по три рази на день, пам'ять її мимохідь переносилася до давніх днів, до тих наїдків, що ширили такі звабливі пахощі з освітленого свічками столу. Як безтурботно вони ставились тоді до їжі, які були марнотратні! Булочки, кукурудзяні перепічки, різне печиво й вафлі, що впливають маслом – усе це тільки на один захід. Шинка по цей кінець столу, смажені курчата по той, тушкована капуста в горнятку, щедра залита приправами, які аж вилискували від жиру, гори квасолі на розмальованих тарелях, смажені кабачки, тушована окра, морка під сметанним соусом, таким густим, що хоч ножем його край. І три десерти кожному на свій смак. Шоколадний листковий пиріг, ванільне бланманже і торт з вершковим кремом. На згадку про всі ці лагомини очі скарлет застувала сльоза, якої не могли викликати в неї ні видовище війни, ні видовище смерті а з пустого шлунка, через який вічно смоктало під грудьми, підступала до горла нудота. Бо той апетит, над відсутністю якого все колись бідкалася мамка, природний апетит 19-річної дівчини тепер подущав у четверо від тяжкої повсякденної праці зовсім для неї незвичної. Але не тільки власний апетит, допікав Скарлет. Куди вона тільки не гляне, скрізь бачить зголоднілі обличчя, чорні-білі. А ще ж і у Керін та С'юлі невдовзі прокинеться голодна ненасить, звичайно, для тих, хто дуже після тифу. Он уже і малий Вейт, без угаву скімлить. Вейт не хоче ямсу, Вейт голодний. Інші також бурчали. Міс Карлет, як я не поїм ще чого-небудь, у мене не буде молока для немовлят. Міс Карлет, на порожній шлунок я дров не нарубаю. Ясочко, я вже так скучила за чимось смачненьким». Доню, що це в нас раз у раз, ямс та ямс? Тільки Мелані не нарікала. Мелані, обличчя якої дедалі більше марніло й полотніло, і навіть у вісні бралися судомою. Я не голодна, Скарлет, віддай мою пайку молока ділсі, їй треба годувати дітей, а хворим не так кортить їсти. Оця її лагідна витривалість дратувала Скарлет дужче, аніж докучливе скімлення інших. Тих вона могла присадити, в'їдливо висміявши, що й робила не раз, але перед жертовністю Мелані губилася, через що й брала її злість. І Джеральд, і Негри, і Вейд горнулись тепер до Мелані, бо вона, попри всю свою немічність, була добра і співчутлива, тоді як Скарлет не ставала вже ні на одне, ні на друге. А що до Вейда, то він і днював, і ночував у кімнаті Мелані. З Вейдом було щось негаразд, але що саме – Скарлет не мала коли подумати. Вона пристала на мамчину гадку, що мало глисти, і без кінця погіла його настоянками сухих трав та кори, як то Елен завжди робила з негранятами у таких випадках. Але від глистогінних засобів Вейт лише бліднув. У ці дні Скарлет ледве чи сприймала Вейда як живе створіння. Він їй здавався тільки ще однією морокою, ще одним ротом, який доводилось годувати». Колись, як мене оця скрута, вона й бавитиметься з ним, і розповідатиме йому казки, і навчить читати, але тепер у неї не було на це ні часу, ні охоти. А що він завжди путався під ногами, коли їй найдужче б втома й клопіт, вона часто озивалася до нього гострим тоном. Скарлет дратувало, що від її нагінок очі в нього наполохано округлялися, і він до такі хвилини робився якимось наче недоумкуватим. Вона просто не усвідомлювала, що малий жив, оточений звідусіль жахіттями, з якими і дорослому не так легко було впоратись. Страх опосів вейда, гнітив йому душу, змушував переляконо скрикувати серед ночі. Досить було якогось несподіваного шуму чи різко сказаного слова, як він уже починав тремтіти, бо у голові в нього всі ці шуми невід'ємно пов'язувались з янки, а янки він боявся більше, ніж привидів, якими страхала його пріссі. Допоки не прогреміли перші гармати під час облоги Атланти, він жив спокійним, розміреним і щасливим життям. Дарма, що мати небагато приділяла йому уваги. Він все-таки звик відчувати від домашніх тільки ласку й добрі слова аж до тієї ночі, коли його розбурхали зі сну, і він побачив небо у вогні і почув, як вибухи струшують повітря. У ту ніч і наступний день він вперше в житті дістав ляпанця від матері і вперше почув від неї гострі слова. Його життя в затишному цегляному будинку на Персиковій вулиці – єдине життя, яке він знав – урвалося в тунічна віки, і він таки не зміг оправитись після цієї втрати. Їхня втеча з Атланти йому лише одним засіла в пам'яті, думкою, ніби за ним женуться Янки, і відтоді він жив – під повсякчасним страхом, що Янки зловлять його і розшматують. Тепер щоразу, як Скарлет підвищеним тоном дорікала йому за щонебудь, він увесь скулювався і в його благенькій дитячій пам'яті оживали страхи тієї моторошної ночі, коли вона вперше так нагримала на нього. Янки та сердитий материн голос тепер назавжди злилися в його уявів щось одне. І він почав боятися матері. Скарлетт Помітила врешті, що малюку не кає її. І в ті рідкісні моменти, коли поміж своїх нескінченних обов'язків вона знаходила хвилину подумати про Вейда, це її неабияк непокоїло. Краще б він уже чіплявся за її спідницю. Скарлет дратувало, що він знаходив захисток біля постелі Мелані і там тихенько грався собі всякі ігри, які вона йому підказувала, і слухав різні історії, які вона розповідала. Вейт обожнював свою тітусю, що мала такий лагідний голос, завжди сміхалася і ніколи не казала «цить, Вейт, не мороч мені голови» або «не крутись під ногами, ради Бога». Скарлет не мала ні часу, ні бажання возитися з ним, але їй було заздро, коли це робила Мелані. Застукавши його раз, як він стояв до гори ногами на її ліжку, а тоді баркицнувся просто на неї, вона зі злості дала йому стусона під бік. «Чи ти не знаєш?» що тітуся хвора, що так гепаєш у неї на постелі, а ну марш на двір і не смій сюди потикатися. Але Мелані простягла слабосилу руку і пригорнула до себе заплакана дитинша. Ну, годі-бо, годі, Вейде, ти ж не хотів зробити мені зле, правда? Він зовсім не заважає мені, Скарлет, нехай тут грається. Я хоч трохи догляну його. Це єдине, що я можу робити, поки видужую, а ти й без нього маєш повні руки роботи. Не дурій, Меллі, різко відказала Скарлетт. «У тебе все-таки справи не дуже добрі. А коли Вейд гуцятиме тобі на животі, вони не покращають. Затям, Вейде, як я ще раз застану тебе на ліжку в тітусі, то тобі так не минеться. І перестань шморгати носом, без кінця шморгаєш, набирайся мужності». Вейд, схлипуючи, вибіг з кімнати і заховався в льоху. Мелані закусила губу, а на очах у неї зблиснули сльози. Мамка, що за дверей спостерігала цю сцену, насумрилась і важко переводила подих. Але ніхто в ці дні не насмілювався сказати щось наперекір Скарлет. Усі остерігались його строго язика і цієї нової злорікої істоти, що в неї вселилась. Скарлет посіла тепер у тарі неподільну владу. І як це часто буває з тими, хто раптово піднісся до самовладдя, в ній ожила раніше прихована схильність поштурхувати людьми. І не тому, що від природи вона була недобра. Причина полягала в тому, що в ній сиділи страх і непевність у собі. Отож, своїм різким тоном вона ніби прикривала власну безпорадність, побоюючись, що інакше її перестануть слухатись. А крім того, це було навіть приємно – гримати на людей і бачити, що вони тебе бояться. І це давало полегкість украй напруженим нервам. Скарлет і сама помічала, що характер у неї змінюється. Іноді, коли від надто категоричного її наказу поркображено, ображено відкопилював нижню губу, або мамка бурмотіла під ніс, дехто щось дуже заноситься. Вона дивувалася, подумки, де поділись її добрі манери, усю ту доброзичливість і лагідність, що їх була намагалася прищепити їй Елен, наче вітром звіяло, як ото листя облітає з дерев при першому холодному подиху осені. Скільки разів, бувало, Елен, казала їй Будь тверда з підлеглими, але й лагідна, особливо з неграми. Однак, якщо вона тепер буде лагідна з ними, вони цілий день сидітимуть на кухні і правитимуть деревені про добрі давні часи, коли хатнім неграм не доводилося працювати на полі. «Люби своїх сестер, піклуйся про них, будь добра до немічних, – казала Елен, – май прихильне серце до тих, хто в горі та біді». Але вона не могла тепер любити сестер. Вони ж зайвим тягарем висіли в неї на шиї. А що до піклування про них, то хіба вона не купає їх, не розчісує їм коси, не годує, хоча і мусить кожен день у пошуках городини проходити пішки по кілька миль. І хіба вона не навчилася доїти корову, дарма що й досі, серце у неї завмирає, ледве це страховисько сковорухне її бік рогами. А бути доброю – то чисте марнотратство». Якщо вона дуже панькатиметься з ними, вони ще довше будуть вилежуватись в постелі, тоді як їй, треба якомога швидше підняти їх на ноги, щоб в господарстві далися дві пари рук. А одужували сестри таки повільно і лежали в ліжку з й малосилі. За той час, коли вони були без пам'яті, в світі багато що змінилося. Прийшли янки, розбіглися негри і померла мати. Це були три неймовірні речі, які їхня свідомість відмовлялася сприймати. Часом їм здавалося, що вони досі ще марять, а в дійсності нічого такого не сталося. Бо ж от Скарлет ніколи раніше так не поводилась, як тепер, і годі було й повірити, щоб це діялось насправді. Коли вона ставала у них біля ліжка і бралася перелічувати всю ту роботу, яку гадали накинути їм після одужання, вони дивились на неї, мов на примару. Їм у голові не вкладалося, що вже немає сотні рабів, аби те все робили. І що паночкам-огарам доведеться самим докладати рук до чорної праці. Але ж, сестричко, ніж до півдитяче лице Керін ставало з подиву біле, як полотно. Я не можу скіпати скіпки, які ж у мене руки після цього стануть. То подивись на мої. Відказувала Скарлет з безжальною посмішкою, простягаючи до сестри за грублі долоні в саднах і подряпинах. «Я вважаю, це просто гидко, що ти так розмовляєш з малою та й зі мною», – вигукнула С'юлін. «Ти все це брешеш, щоб залякати нас. Мама не дозволила б тобі розмовляти таким тоном. Скіпати скіпки, це ж тільки подумати!» С'юлін дивилася на старшу сестру з безсилою ненавистю. Бувши певна, що Скарлет говорить їм це, аби душі допекти. С'юлін мало не вмерла. Вона втратила матір і була самітній перелякана, і хотіла, щоб її хтось пожалів і приголубив. А Скарлет замість цього ставала щодня у них над ліжком і з якимось новим гидотним поблиском у ледь розкосих зелених очах приглядалась, як здоров'я сестер кращає, і починала розводитись. Мовляв, вони мають прибирати постіль, готувати їжу, носити воду відрами, скіпати з кіпки. І вигляд у неї був такий, наче її дуже тішило доводити до їхнього відома всі ці відворотні речі. А Скарда це й справді тішило. Вона наганяла страху на негрів і допікала сестрам не лише тому, що була надміру заклопотана, втомлена і замотиличена, щоб думати про якісь там ніжності, а й тому, що це допомагало забувати про розчарування, яке тяжіло їй на серці, адже все те, чого мати навчала її про життя, виявилося безвартісним. Все, що вона дізналась від матері, стало тепер зовсім ні до чого, і душу Скарлетт пойняли біль і розгубленість. Їй не спадало на думку, що Елен не могла передбачити краху тієї цивілізації, в якій вона вирощувала своїх дочок. Не могла провидіти, що зникне вся та суспільна верства, в якій мали вони жити. Скарлет не спадала на думку, що Елен, навчаючи її бути лагідною і зичливою, чемною і доброю, скромною і правдивою, Керувалася розмірним плином свого власного життя, небагатого на події, і не припускала, щоб у її дівчат воно склалося інакше. «У житті добре ведеться саме тим жінкам, які дотримуються цієї науки», – казала Елен. У розпачі скарлет думала. «Ніщо, ну геть ніщо, чого вона мене навчала, не може стати мені в пригоді. Яка користь доброти? І для чого мені вихованість?» «Краще, якби її навчилися орати або збирати бавовну, як негри. Ох, мамо, твоя наука нічого не варта!» Вона не задумувалась над тим, що впорядкований світ Елен відійшов у минуле, і його заступив інший світ, в якого свої суворі закони інакше мірила і вартості. Вона тільки одне бачила. Чи то здавалося, їй наче бачить, що материна наука виявилась ні до чого, отож, чим швидше сама змінювалась, аби вистояти супорту цього нового світу, до якого її не було підготовлено. Тільки її ставлення до тари лишилося незмінним. Хоч би яка втомлена верталась вона через поля, щоразу, коли на видноті з'являвся приземкувати білий будинок, на серці в неї ставало мило і радісно, що ось це її рідна домівка. Щоразу, коли вона дивилася з вікна на зелені луки і червоні поля, і високий густий ліс над болотом, душу її переповнювало відчуття краси. Любов скарли до цих ясно-червонних горбів з положистими схилами, до цієї пригарної землі, червінь якої то густа, як кров, то багряна, а то тьмянувата, мовцегла, чи пурпурова, до землі, на якій росте диво зелених кущів, зоріючи білими пухнастими клубочками. Ця любов – була єдиним почуттям Скарлет, що не зазнало змін. Ніде на цілому світі не було землі такої, як ця. Коли вона дивилася на Тару, то починала розуміти, чому виникають війни. Ред помилявся, кажучи, що люди борються за гроші. Ні, вони борються за хвилясті ниви, легенько розорені плугом, за зелені луки, де щетиниться Отава, за тихоплинні жовті річки і білі будинки – де так прохолодно в затінку мага олій. Лише за це і варто було боротися. За червону землю, що належить їм і належатиме їхнім синам, за червону землю, яка роститиме бавовну для їхніх синів і синів їхніх синів. Витолечена земля Тари – це тільки і лишилося їй тепер, коли не стало ні матері, ні Ешлі, коли Джеральд з дитинів від переживань, коли гроші і негри і певність у житті – все за одну ніч – Здиміло. Наче з якогось іншого світу пригадалась їй розмова з батьком про землю і її здивувало, як вона могла бути така наївна і нетямуща, щоб не зрозуміти його слів про те, що земля – це єдина річ на світі, за яку варто боротись. Та ж це єдина річ на світі, тривкіша за всіх нас, а для кожного, у кому буде краплина ірландської крові, земля, на якій він живе, наче рідна матір – це єдине, заради чого варто працювати, за що варто боротись, за що варто й померти. За Тару і справді варто було боротись, і вона кинулась в цю боротьбу без найменших вагань. Тари ніхто в неї не відбере, ніхто не змусить ні її саму, ні її близьких здатися на ласку родичів. Вона не віддасть Тару, навіть якщо для цього доведеться стати на смертний бій усім до одного, хто живе на цій землі.